не висловив матері найменших претензій. Це була самостійна дитина, яка зростала сама по собі. Але Жанна ніколи цим не зловживала і завжди намагалася приділити Микиті увагу, бо син був часточкою ясика, яку в неї ніхто вже не міг звідібрати. Зі спогадів про чоловіка вона автоматично переключилася на сьогоднішні події, згадавши менторський трохи зверхній Ілон Інтон, знову розізлилася. Впустивши пательню з картоплею на підлогу, Жанна брутально вилаялася, погобцем прибрала і, плеснувши собі замість чаю горілки, витягла заховну на чорний день пачку сигарет. Вона найбільше лютилася тому, що почасти була згодна з Ілоною. Проте якась сила заважала їй це визнати. Здавалося, Ілона придягувала на себе ковдру керівництва. І Женні це було не до вподоби. Захопившись, вона випила півпляшки горівки. Та нітрохи не заспокоїлась. «Що ця стара вішилка собі дозволяє?» «Ніхто не може мені вказувати, що робити. Я, бачте, не повинна погрожувати всім цим покидькам, а маю мало не в ліжко до них стрибати. Поки що я сама приймаю рішення». Жанна нетвердою рукою по пам'яті набрала номер Славика, почувши його голос, без передмов повідомила. «Добре, що я застала тебе, дорогенький». Я просто хотіла тобі сказати, що нарешті знайшла, як притиснути Віктора до стінки. І тепер він швиденько викладе усі ваші таємниці. Так от, якщо ти причетний до вбивства мого чоловіка, начувайся. Тепер правда випливе на поверхню. Славик навіть не розсердився, натомість заходився розводитися про справжню братерську любов до Ясика – Проте Жанна, не прислухаючись, натиснула на відбій. Вона не замислювалася, наскільки ці смішні, безглузді дитячі погрози могли зашкодити справі. Невдовзі горілка скінчилась, і, не знаючи, до чого б себе докласти, Жанна зателефонувала Каті, але натрапила на Макса, і зопало звинуватила його в пограбуванні та загибелі савули. Їй було глибоко байдуже, що саме він, Белькотів, головне, вона все-таки вчинила по-своєму, не підкоряючись ілоненим порадам і наказам. Якась Ясикова родичка, чи хто вона там, яка пальцем не ворухнула, коли чоловік кинув її з малою дитиною, що одного разу не зайшла до них – не запропонувала своєї допомоги, коли Жанна від безнадії вила вовком. Не мала права їй вказувати. І взагалі ніхто не має права вказувати. Несподівано вона згадала, що мала у схованці. Лікер виявився справжнісінькою бурдою, звичайним підфарбованим спиртом. І після першої чарки Жанна остаточно сп'яніла. Подальше відбувалося, наче в тумані. Вона знов кудись телефонувала, здається Віктору, погрожувала і мало не ридала в слухавку. Потім їй самій подзвонив Ілля і щось довго втлумачував. А Жанна, мов заведена, торочила, що тепер із Тиценкою і всім іншим буде непереливки, бо вона розбереться з усіма. Наступного дня голова просто розламувалась. і розбудив телефонний дзвінок. Намацуючи слухавку, Жанна глянула на годинник і збагнула, що вже давно не ранок. І Микита ось-ось має повернутися зі школи. «Слухаю». Їй на силу вдалося вичувати з себе ці кілька звуків. Вона геть охрипла. «Жанна, це я Оля». – Ти ще не була у Віктора? – Ні, я щойно прокинулась. – От і добре, – зраділа компанійка. – Я під'їду до тебе і разом вирішимо.